Zemen gira Urruñako plazan zurekin Nikola Regera egunan. Ba egunan. Zu departamentuko edo eskualdeko suhiltzaietako sefa izan zira, erretreta hartuko duzu urrian, ofizialki, hazteko zori honak. Ba imi lezker. Kar era luce bat eginduzu ala ere suhiltzaileekin hazteko hagin haipatzen dugu zure, zure bilbidea piskat. Nola, haxi zinen suhiltzaile ba acheté coach chez le salé boulon de honetan ba silen servizu eta egiteko eta ordoan eginuen palèche coach chez le hor militarak baitila eta gellostique concours chapeau noen eta chartoninsen nintzen le profesionala professionnela andian milabazio un catalogita Hor, uh, egon nintzen, uh, ogoi urte baino gehiago, eta gero uh, hori kapitaina graduarekin joan nintzen, uh, nge lulat, preveantzio zirutzu hor, uh, kaxik hamar uh, urte zan uh, egon nintzen e uh, iparalde ochoan uh, oli uh, etablissement recevant public des la courietta net eta hori uh, eraikitzeko baimenak guztiak uh, boule service statistique ziren. eta azken 4 urte egoetan ezan daiz angelu no arduradun gicha angeluna nola pachatsen da suhiltzaile baten eh, arduradun erola eh, nola nola ileritenda ba uh, arduradun Gustiak bezala eraman behar duzu babarku handi bat, ba, berdousu, ba, angelun bereonta beroita ha mar Schulhulzel badira euh, eta ordoan ba, Batzutan euh, gauzak euh, bai estatzen dituzu, batzuetzen ez tatzen Baian importanteena da esplikatzen zerhargatik euh, ala egiten diren gauzak eta gero hori bon, gero beharderrik gauzazak batzuk ere bat polizitkoera edoarduradu nahi eskatu behar dizu gauza horiek eta bon, batzutan haiek ere ez egiten dute, bon, betiko bogoka bat da zurezerbaitzua haintzineratera maiiteko. Agian aipatzen ditugu izan diren ba, momentu handiak hemen edo azken urteetan, edo ez burura alduza hitor uh, shibertako chutea, horretan, euh, chupo dut, ardura handia izan duzula ere, ba, chua mugatzeko, nola, nola ira gaiten da, hor lako gauzak egertatzen direla, erik, zepa da. Ba, daren ik, diakin behar da, horretan zehar beti prez galela, euh, egunelo, angelu, nadibiez, beroi, beroi, tamar bat, ateraldi badila, hor ordoan... Normalak er nahi nuke kamibio batekin edo nuantzia batekin. Ba beti presgira hor uh, gauza handiak direraik, hor uh, aipatzen du zuxi bertako suaa, Be beti prestatzen dira hori uh, hoineetako suak hitzaltzen, uh, hor justu uh, ba urte bat berantago duuen ginen uh, girondarat, hor sute handiak izain baitira, Hor, bon, uste dut, euh, gero eta gehiago izan direla, euh, aorten hemen euria izan da, baina euh, badakigu aldaketa klimatikoarekin, euh, gauza larriak eta larriagoak izan direla, efektua et, euh, gero eta gehiago izan da, eta ta gero eta gehiago prestatu beharko galera guk iltzeleok, bainan jendeak ere prestatu beharko da. Horire, galdetuko niz, zure ibilbidea ikusiz, zagean, urtuki, chutean edo... Kopuruen bat ikusi duzuz, ule karreran edo lakonserbait ikusi duzuzuk? Uh, Chuten uh, artean, mauntukotz ez emendik uh, par aldean, uh, beti izan dira mendiko chua kor uh, neguan bat ez uh, ere, egia bertakoa ba. Arra ar, ar zen hor uh, ustailan uh, sute bat, oienetako sua, hor uh, guti gertatzen zen. Hitzemen dugu egunkarian, hor gertatu zela sibertan ere, bigarren gerradamondiaran izan zera ere sute handibat sibertan. Hor doan, uh, bo, gertatu zen uh, diananik doela lago jorte. Uh, gelo aldatu dena ainit zultzeletan, da uh, ba, gelo eta ambulantziak gehiago egiten ditugula, uh, kasik eunokura uh, logoiak. Ez baita bezte zerbitzulik diende enganat joateko eta, eta diendeak gelo eta gehiago eskatzen du, behar ba da mediku gigutiago badile lako tzede, hor ikusten da, ba, numretan aldatu dela gure alter alienko pulua. Eta, bon, haipatzeko ere behiz zure ibilbidea. E, humanitarioan ere ibilzira, mungar gabeko suhiltzaileekin. Ikusi e, dut munduan ibilizila, ezker eskuin proiektuen eramaten eta ba, laguntza eskaintzen bertako erialdeetan, zenbat erritan ibilizila? Zon bat, bat euh, snizuko eranen, baina bederen ogoi bat. Ogoi bat erritarat euh, duen naiz, segitzen dut, hor emanik elkartearekin, euh, duen naiz azaluan, hor uh, pelurat, hor uh, baituku duela ogoi urte programa bat euh, Limako hauzo pobretan hor formatzen ditugu uh, emakumeak uh, lan bat izaiteko, hor uh, ba, bat montatu genuen skop uh, sistemarekin. Hori uh, dilaelaikuntza lanetan uh, ikasten, eta haien zantroa elaikitzen formatzen ditugun bitartean. Eta hor segitzen dut, uh, ba, montukotz, ba, biziki uh, interesgarria da, uh, elemaiten ditugu gauzak, baita ele, gule baitan akartzen ditugu uh, haien uh, bizi gogoa dutena, uh, eta segituko dut uh, posilbe bada, gero erran behar da, gero eta zailagoa da dilualen mailan, Hori ikusten da covid eta batez ere behar da Ukrainiak erlatik, antrepresek uh, eta elakundeek gero eta zaitasun gehiago dituztela, Euh, maiteko soxa elkartasunean, hor euh, bat ez ele nazio harteko elkartusenean. Hagia nahi patzen alko ginoke, baduzue webgunetan bat edo dilua edo finanzatzeko modulen bat? Bai, e badugu webgunet bat emanik.org, hor hor euh, txemanen dituzue informatio batzuk eta hor email bat eta ele maiteko soxa hor bada posibilitatea eta eta Facebook ere badugu hor nahi badutuzue berri gehiago. Aipatzen zituen ere Ukrainiako gerla eta bon gaur mundua aldatzen alida, ba dira, ehm, ilitzi bat dira gerlak ezker eskuin. Hortaz baduzu hilitzi bat? Hilitzia gerlari buruz zaila uh, ba, da, uh, gero hori gurean uh, haute txinaiz ere eta hor badugu hor uh, Ukrainiako herri batekin lotura or, montatu duguna uh, eta hor montuko ezin dugu aratioan ez laguntza konkreturik eman kontaktuen gila, aipatu dituzte hor ba dituzele problemak hor eskolaetan nahi dutela zerbait bomben kontra hor borrak dila euh, eta orduan duan uh, segitzen dugu harremanetan, uh, aiatuko dugu laster hor Kalmeago izan gure gule nazel bat, gizu alain hor uh, argindaren uh, arrazoak baitituzte, ba, guk berri bate logiko dugu eta emanen diegu aiei zahara uh, eta shaiatuko dugu gero konkretuki uh, gehiago uh, eman eta hor chartu gila uh, programa batean, hor uh, inspir programa hor uh, shaiatzeko, hor uh, ukrainiarekiko uh, ba, laguntza emaiteko. Agian ele... Kometatzen halko, nuke palestinan gertatzen dena ere, gohera askilarria da. Ez, palestinan ere ba, biziki egorea biziki zaili dira Egi harraiteko montukotz guk ez dugu harremanik, badakigu maulen hor haiek baditu zela harremanak, guk uh, Ukrainiako gerla hasi zelaik hautatu genuen Ukraina eta herri eh, askitik abaiti eta hor, montukotz, hor uh, mugatu gila. Mainan mainen uh, ere badira gauzak egiteko main tokia ez da aipatzen askudanen uh, uh, arasondiak badira Ethiopiaan uh, fa uh, tokia initzetan naiz ez baditugu aipatzen uh, hor uh, eta hortako tx bo maniken segitzen dut Toki hain hitzetan ez dugu hitz egiten hitzegiten pasatzen den eta hor laguntza behar dute. Ba, mile esker Nikola Rejara, zakita baduzu un serbaet geitzeko. ba mile esker zuei, beti hori uh, isu iltzelek eta horiako erria eta emanik laguntza agatik. Ba, belaz, kulaia on, eta ongi pacha ele pelun. Ba, mile